Його мали заслати в Сибір на довгі роки, а вона вже стара. Вона тужила. Ой, мій Андрічку, мій голубоньку, моя ж ти дитиненько рідна. Коли я почу голосіння, я не знаю, що зробилося зо мною. Якась не своя сила зірвала мене з місця, де я стояв, і понесла геть, геть далі, щоб тільки не чути того крику ридання. Я був за селом і йшов куди очі, як у тумані. Упинився я в лісі в глухому кутку. Що діялося тоді в моїй душі, не можу вам сказати. Але ж, мабуть, мої муки були доволі виразні, коли навіть Чуйко зрозумів їх. Він прийшов до мене, положив свою морду мені на коліна і так жалісливо дивився на мене. Я відштовхнув його, хоч правду сказавши, не мав на те права. Чи не був Чуйко достойним мені товаришем? Що гнало мене до того висліджування? А через мене ж заплакали ті нещасні люди. Чи мені жаль було того вбитого чоловіка? Я його не знав. Я про його тільки чув, що він не задумався згубити цілу сім'ю за хурку дров з його лісів. Чи мені було жаль його? Ні. Я навіть не думав про його життя в той проклятий вечір, як пішов і повів інших на вислідки. Я думав тоді тільки про те, що я відкрию загадкове злочинство. От що! От який собачий порив до висліджування погнав мене тоді, привів до тієї діжі. Я сидів, упавши в траву і тяжко картався. Я пробував заспокоїти себе гадкою, що такий ж Андрій Байдеш зробив злочинство, тяжке злочинство. Але ж у мене зараз вставало в думці, чи я вина була тяжче, чи того старого пана, чи Андрієва, чи моя. Звичайно, з цим останнім питанням я картався найбільш. У вухах у мене лунало несвітське голосіння тієї старої матері. В очах стояли ті безгласі, сльози мовчазного батька. Я так ламав руки, що аж пальці мені хрустіли. А кругом мене було так радісно, так хороше. Куточок у гаю був повний життя розкошів. Сонце зазирало крізь гілля на мою галявку, Грало промінням, і там далі на якомусь озерці. Близько мене жваво гула бджілка Над свіжою лісовою квіткою, А над всім розлягався щебет соловйовий. Десь так близько в гущавині Соловей співав так голосно, Так відрадісно. Він нагадав мені соловйовий спів тієї ночі, хоч тепер лунав по-іншому. В тому нічному співі у гаю, облитому місячним світлом, чутно було щось таємниче, жалобу і млость. А тепер, ясним, сонячним, свіжим ранком, соловйовий спів лунав радощами, чистим життям, щастям. Волею Та він рвав мені душу Я встав і пішов з гаю Щоб не чути того співу. От вся пригода Та, що ви хотіли почути Бесідник мій зітхнув і вмовк Я теж мовчала Тихо стало коло нас, тільки там далі, в потемнівому садку, десь у самім куточку обізвався знов Соловей.